Második fejezet Frida nem így képzelte a kis testvér érkezését. Egy játékbabát várt, vagy inkább egy játszótársat, de ehelyett egy örökké éhes kis bőgőmasinával bővült a családjuk, aki még az éjszaka csendjétől is megfosztotta. A csendtől, amit eddig csak a testvérei szuszogása, vagy az apja horkolása zavart meg néha. De azok a hangok hozzátartoztak a füllet szoba éteréhez, azok belesímultak az álmaiba, nem lopták el senkitől a pihenést. De ez a kis kopasz az állandó sírástól vörösre színezett orcájával még tovább szaggatta az anyja megfáradt idegeit, és még inkább felbőzítette az apját, aminek következményeként nem egyszer rajtuk, ha már idősebb gyerekeken csattant az ostor és ez még csak a csöcsemű sírásnál is elviselhetetlenebb volt a számára, ezért sokszor inkább magától kelt fel, hogy hosszan ringassa a kisötse szomszédból kölcsönkért bölcsőjét. Napközben halk dúdolással próbálta a kisfiút csitítani. Ha pedig éppen jó kedvel ébredt a kisbaba, és a mosolyával ragyogta be a dohos lakást, Anna Höfner minden gügyögését magának követelte, Frida sóvárogva hallgatta az édes hangokat, attól tartva, hogy őt fosztják meg az amúgy is ritka kényeztetéstől. Frida hét éves volt. Nyáron töltötte be a hetet, amit onnan tudott, hogy aznap az apja hét barackot nyomott a fejére. Miközben összeszűkült szemmel közölte, hogy igazán siethetne a nagylányjá válással, mert így csak kieszi őket a gatyájukból, semmi haszna, csak a pénzt viszi. Az anyja aztán néhány órával később magához intette, és egy zsebkendőbe csomagolt fésűt nyomott a kezébe. Egy nő legszebb éke a haja. A csípője után. Tette hozzá aztán elgondolkodva. Vigyázz rá, és használd is. Senki nem szereti a kócos lányokat. Rángatta meg a születésnapos vörös, egymásba gabajodott ticseit. Fridának két nővére volt, és egy bátyja, és immáron egy néhány hetes kisötse. A 16 és 15 éves testvérei utána tizennégy éveset hét esztendővel később követte, amin igencsak meglepődött az anyja, aki a negyvenhez közeledve már nem számolt gyermekáldással. Már amennyire áldásnak élték meg az újabb éhes szájat. Arra pedig végképp senki nem gondolt, hogy újabb hét téllel később még egy gyerekkel gyarapodnak. Asszonykori hízásnak tudta be a teste változásait, mert a korábbi várandóságaival ellentétben ezúttal semmit nem érzett. Mindössze a szülés előtt néhány héttel erősödött fel benne a gyanú, hogy talán mégsem a megbudjant ebéd okozza a hastályi mozgolódást. Frida egy véletlen elkapott beszélgetésnél tudta meg, hogy kis testvére lesz. Anna Höfner a serpenyőbe ragadt rántotta, utolsó próbált próbálta kikapírgálni, amikor odavetette a férjének, hogy úton van még egy gyerek. És meg ne egy rossz szót sem, hisz miért nem vigyázott jobban, most már késő, nem kíván, és nem is tud változtatni a tényeken. A kislány nagyra kerekedett szemmel nézett fel a kukorica babája mellől, megpróbálva értelmezni a hallottakat. Úton van egy gyerek. De fajon hová? Hozzájuk? És az apjának kellett volna vigyázni, hogy ne jöjjön? De ezek szerint nem vigyázott, mert a kis Anton megérkezett, és az állandó bömbölésével erre szüntelenül emlékeztette is a családja többi tagját. De még a családfő leginkább csak hajnalban keveredett haza, Tobias a fivére pedig gyakran egész éjszaka elmaradt, a lányokra maradt a dajka szerep. Anna Höfner varrónőként dolgozott, joggal elvárva a bakfis lányaitól, hogy segítsenek neki. De azok a nyiladozó nőiességük teljes tudatában egyre inkább igyekeztek megízlelni a szabadságot, amit igen csak nehezen tudtak összeegyeztetni azzal, hogy egy csecsemőt babuszgassanak. Még csak az kellene, hogy azt higgyék, ők szülték. Így sem volt könnyű harcba szállni a párkeresés csataterén, egy kis de csak tovább volna az esélyeiken. Így bár kelletlenül rábólintottak az anyjuk utasításaira, amikor csak tehették, ők is kereket oldottak, órákra magára hagyva a hét éves kis húgukat egy csecsemővel. Rózát ugyan néha lelki ismeret gyötörte emiatt, mentségére azonban azt hozta fel, hogy éveken át neki kellett dajkálnia a kis húgát. Igaza volt. Frida hamar fejet hajtotta sorsa előtt, gyorsan beletanult az új szerep körébe. Az első esztendő hamar elszaladt és a második is szorosan követte. Az anyához hasonlóan ő is hajnalban kelt. Amíg az a tejtől duzzat melleivel csitította a már másfél éves, éhes kisfiát, addig ő a szoba konyhána kijelölt sarkában szorgoskodott. Kisöpörte a kájhából az esti tűz maradványait, majd miután kicipelte a folyosóra a teli vödröt, újra begyújtott. Nem bírtak sokat a vékony karjai. Egyesével emelte ki a kosárból a fahasábokat, amelyekből aztán azokat egymásnak támasztva egy gúlát készített. Máskor szénnel fűtöttek, de az anyja egyik kuncsaftja pénz helyett fával fizetett. Senki nem tudott olyan gyorsan tüzet szítani, mint ő, a kislány, akit már egészen kicsi korában lenyűgözött a lángok tánca. Képes volt perceken át mozdulatlanul bámulni, ahogy a csúvák egymással versenyre kelve próbálják behálózni a gyújtóst. Az átfázott végtagjai csak úgy itták magukba az éltető meleget. Ha nem mordulnak rá, talán az egész napot a kájha előtt tölti. – Tegyél fel vizet! – fordult a fiatalabb nővére, Mártá, a másik oldalára. – Én mosakszom először! – fűzte aztán hozzá egy elnyújtott ásítás kíséretében. – Majd meglátjuk! – bukkant elő egy újabb fej a pokróc alól. Rózá hunyorogva lövelt egy rossz pillantást Mártá felé, mire az elszánta ledobta magáról a takarót, és csípőretet kézzel odállt a nővére elé. – Még nincs három napja, hogy eltékozoltál egy egész lavorral. Nem lehetsz még olyan piszkos? Vagy talán úrik is a képzeli magát a nagysága? – Olyannak, akinek minden nap fürödnie kell? – több meg gondolod magad nálunk csak azért, mert megfogdosod egy cukrász fiú? Szólt szikrát a szeme. Te magad mondod, hogy nem vagyok olyan koszos, akkor meg mit húzod fel annyira magad? Kettőn el is elbír a víz. De én kezdek. Mert ha te rakod bele elsőként a szucskos arcodat, azonnal fekete tócsává változik. Nyughashatok már! Nincs is vasárnap, mi ez a nagy tisztálkodás? Ki nem állom a pazarlást? hasított a levegőbe az atyai intelem, mire a lányok összeszorított foggal elcsendesedtek. Az anyjuk félelmában ringatta a kis Antont, az éjjel kettőkor hazakeverett Tobiász még javában húzta a lóbőrt. Frida pedig, bár ott állt a reggeli történések közepette, egy láthatatlan burkot húzott maga köré, és képzeletben valahol egészen máshol járt. Öt éves lehetett, amikor először szólította valaki úgy, hogy a tűzhajú lány. Pontosabban lehet, hogy már korábban ráragasztották a nevet, de az első ezzel kapcsolatos emléke egy piaci bevásárláshoz kapcsolódott. Szorosan követte a a fején cipelő anyját, aki igyekezett összeszedni némi ennivalót. Frida egész gyerekkorát végig kísérte az égség érzete. Az evés előtti és utáni időszakok csak annyiban különböztek egymástól, hogy az utóbbinál a gyomra egy kicsit elcsitult. A kínzó üresség némileg alábbhagyott. néhány órára elhitetve vele, hogy vannak más, egyéb, fontos dolgok is a világon, mint a mohó táplálkozás. De a látszólagos nyugalom sosem tartott sokáig. Elég volt a teljes kocsi csilingelése a halasbód és szaftos bukéja, vagy valamelyik apró ablakból kikúszó, sült illata, és az imént még oly alázatosnak tűnő emésztőszerv azonnal lázadozni kezdett. Minden fenigjük elfogyott az nap, amit az anyja nyomatékkal hangoztatva közölt is vele. Tudomásul vette. Nem sírt, nem követelőzött, de a vágyakozással teli tekintete így is megszólított egy kofát. Nesze! nyomott az a kezébe egy almát, amire Frida felfelé kunkorodó szájjal és csillogó szemmel válaszolt. – A magáé ez a tűz lány! – szólt aztán oda a terebélyes asszony Frida anyjának, megvilantva viharvert fog sorát. Anna Höfner azonban ahelyett, hogy megköszönte volna a kedvességet, csak annyit bökött oda önérzetesen, hogy nem koldusok ők, nincs szükségük alamiznára. Épp nyúlt volna, hogy kikapja a lánya kezéből a kerek gyümölcsöt, de elkésett. A kis Frida már odaadó élvezettel ízlelte az első falatot. A tűzhajú lány, ismételgette Frida újra és újra a kofától hallott szavakat, az anyját faggatva arról, hogy az ő tincsei miért nem szőkék vagy barnák. Anna Höfner nem örült a kérdésnek. Szenvedett már tőle eleget, amikor az őfülét sem kerülték el a rosszmájú megjegyzések, hogy vajon tényleg a szőkeférjétől van-e ez a kakuktojás? tojás. Egy kocsmai látogatás után az ura, Gerhard, le is kevert neki emiatt két jókora pofont, de aztán másnap megenyhülve közeledett, és a szóban nem is esedezett bocsánatért. Egy papírba csomagolt szappannal próbálta az asszonyát kiengesztelni. Halványon derengeni kezdett neki ugyanis, hogy az apai nagyanyjának is vörös volt a haja. Könnyen lehet, hogy így üzent a túlvilágról a sok éve eltávozott asszony. Frida becsukta a szemét, és elképzelte, hogy egy mesebirodalomban ő a legifjabb királylány, akinek hatalma van a tűz, és ezáltal az egész világ felett. Felemelte a tenyerét, és olyan közel tartotta a lángokhoz, hogy csak egy hajszál választotta el attól, Hogy a kegyes, meleg, égető forróságba csapjon át. Vigyázz, te kis bolond, még meggyulladsz! Miért nem csukott be a kájhajtaját? Húzta hátréba a nővére. nagyot nyújtózva vette át tőle az első sorban a helyet, Hogy az éjszaka átfagyott végtagjaiba egy kis életet leheljen a meleg. De nem csak az önzőség vezérelte, tényleg féltette a hugát. Frida, mint mindig, most is csodálattal figyelte a nővérét, a kecses alkatát, az idomait, amelyek az elmúlt egy évben igazi nővé léptették elő. Nem sóvárgó iricség táplálta az ámulatát, gyermek volt ő még ahhoz, hogy sietetni akarja az időt. Egy tündérre emlékeztette. Arra a tündérre, akit néhány héttel korábban látott egy meseköny fedőlapján. Pontosabban a tündér emlékeztette Rózára, hiszen az ő ismerettségük sokkal régebbi és mélyebb is volt. A lélegzet elállító hasonlóságba csak a hártyás szárnyak zavartak be, ami kisé Fridát is elbizonytalanította, ezért úgy döntött, hogy az egyetlen megoldás a közelebbről is megvizsgálja a grafikát. Visszed onnan a mocskos mancsod! Emlékezett még most is a sipító hangra amitől úgy összerezzent, hogy ilyetében széttárta az ujjait és elejtette a mesekönyvet. Egy pillanat múlva már a poros földön hevert a kötet, de egy halvány folttól eltekintve szerencsére sértetlenül. Frida megkönnyebbült, de nem mert lehajolni érte, hiszen hiába hívta a ruhája fodrait segítségül, semmivel sem lett tisztába tenyere. Mitől is lett volna, ha maga a ruha is koszos volt? A testvérét kereste a tekintetével, de Márta már jó néhány kirakattal odébb járt, karonöltve két barátnőjével próbálta felmérni a terepet, hogy hol akadhatnak olyan fiatal emberekre, akikkel talán megszépülhet majd a délután. – Te kis boszorkány, hogy fogom ezt most így eladni? – fürmett rá újra az előbbi hang. A csontos arcú asszony fenyegetően a magasba lendítette a hosszú karját. Tűnj innen, mielőtt rendőrt hívok! Rendőrt? Randult össze akkor a kislányomra, És börtönbe viszik? Bilincs bevert csuklóval, ahogy minap a sánta a Frédit? De hiszen az agyonütött valakit a kocsmában. Cikáztak a félelemmel teli gondolatai. Majd én megveszem, adja csak ide. Hisz semmi baja. Kotort elő a zsebéből, egy magas, kemény kalapos férfi Némi aprót, mi alatt a tekintetével Még néhány másodpercen át követte A kereket oldó Fridát. A gyerek úgy húsz lépéssel Odébb, ellenőrizve A maga mögött hagyott terepet Még visszalesett a válla fölött. Hála és bosszúság Keveredett a tekintetében. A barna öltönyt viselő úr A mellette álló lányának adta A könyvet. A lánynak aki az aranyszínű copfiát a mutató csavarva, fanyalogva fogadta a szépséghibás ajándékot. Frida a félkarját odaadta volna a kötetért, de beérve mártájékat hamar megvigasztalódott. A nővére és a barátnője ugyanis egy zacskó sejem osztozott, amiből őt is megkínálták, és az édes gömböket szopogatva a sértett kis lelkében se perc alatt helyre állt a rend. És különben is. Minek egy tündéres könyv, ha egy igazi tündér is akad a közelben? Nézett meghatottan újra a szépséges nő vérére. Hirtelen azonban összeszorult a gyomra. Márta szerint Róza hamarosan férjhez megy, ami azt jelenti, hogy jobban elférnek majd éjszaka, és az étkezéseknél is nagyobb porciókhoz juthatnak. Ezt Márta hangoztatta, de Fridában öröm helyett szorongást váltott ki az elképzelés. Róza lénye hozzátartozott a mindennapjaihoz. Nem, mintha sok időt töltöttek volna együtt, de ő nem volt telhetetlen, a kevéssel is beérte. Néhány mosolyjal, és a puszta tényjel, hogy az idősebb nővére csinos vonásai egy kis szépséget csempésztek a nyomorúságukba. Még nem is köszöntöttük egymást. Jó reggelt, kacsintott róza, összeborzolva Frida amúgy is kúszatinseit. Núj, jött az alig hallható, szándékosan csendes válasz. Aznap délutáni műszakban dolgozott az apjuk, nem akarta megfosztani az alvás jótékony hatásától, és magukat sem a nyugalomtól. Ha felriasztják, senki nem jár jól. Egyelőre a kis Toni is elégedetten lógott az anyja mellén, nem sok vizet zavart. Anna félállomban próbált még erőt gyűjteni. A lányával ellentétben ő szíve szerint megrángatta volna a férjét, hogy mi lenne, ha összeszedné magát, és az asszonyának adná azt a nyavajás szabad délelőttöt. Egy reggelt, amikor szerint ágyban maradhat, vagy amikor semmivel sem törődve sétálgathat, az Alster partján. Nem, mintha sokáig bírná a fekvést a sajgó dereka, vagy lenne mit felvennie, hogy ne nézzék ki a flangálók közül. Lassan két évtizede vart a környékbeliekre. Felhajtott, foltozott, átalakított. Fiatal még arról álmodozott, hogy ő szabja majd ki a finom hölgyek legújabb divat szerinti ruháit. Mi több, talán ő maga tervezi majd meg a módit. De hamar be kellett látnia, hogy a kézügyessége ellenére sem törhet ki a környezetéből. Egy munkás negyedbe született, egy munkáshoz ment hozzá. Milyen más sors várhatott volna rá? Hirtelen felszisszent. Toli nagyokat szuppantott az agyon rágott csecsen. Minden jel arra mutatott, hogy elfogyott a tej. A kisded azonban még nem lakott jól. Erőszakosan próbálta az anyja kebléből kisajtolni az utolsó cseppeket. Anton még a sírba viszel, nyögött fel. Frida azon nyomban ott termet mellette egy bögre vízzel. Jól emlékezett a bába szavaira, hogy sokat kell inné az anyjának, különben nem tud rendesen szoptatni. Anna Höfner is tisztában volt a tényjel, de az éjszakára a sarkába állított vödör már megtelt, a hátsó udvar árnyék széke előtt pedig reggelente hosszú volt a sor, ezért sokszor szándékosan elmulasztotta a folyadékpótlást. A mellén csüngő fia azonban hamar észhez térítette, Frida pedig, mint mindig, most is leste az anyja minden mozdulatát. Nem is tudom, mit csinálnék nélküled, Suhantált Anna arcán egy fáradt mosoly. Frida boldogan szívta magába a szavait. Ritkán hangzott el náluk dicséret, amely bearanyozta a kislány reggelét. Nagy nehezen Márta is kikászálódott az ágyból, lemondva a mosakodásról. Gyorsan felöltözött, és egy vaslábasba beleszórta a reggelinek szánt zapkását. Csak ennyi van, követte Róza a szemivel a mozdulatot. Ennyi, közölte az anyjuk tárgyilagosan. Majd megetett az udvarlód, vetette oda Márta. Róza meg sem hallva a megjegyzést Átöntötte a lavorba az időközben megmelegedett vizet, majd a szoba keleti oldalán álló méretes, szekrénynek használt utazóláda mögé vitte. Legugolva épp csak a feje bubja látszott ki. A mesztelen testét kitakarta a szúrák tabú darab. Ígérd meg, hogy nem csinálsz ostobaságot, amíg meg nem kérte a kezed? Szólalt meg az anyjuk. Frida nem értette az intelmet. Pedig már máskor is hallotta, hogy Róza ne hagyja magát megszédíteni, nem gyengülhet el, tartással kell bírnia, különben pórul jár. Mégis, mit tehet valaki arról, ha elgyengül? Télvíz idején különösen sok a beteg. Tűnődött már akkor is az intelmeken. De az a lánykérés dolog még jobban összezavarta. Ezek szerint a menyasszonyoknak már szabad megbetegedniük? Őket már nem viseli meg annyira a megvázás. Wilhelm egy igazi úriember, és mellesleg fülig szerelmes belém. Csapta bele a vízbe róza, dühösen a szivacsot. Bosszantotta, hogy az anyja megint felhozta a témát. Ráadásul az ébredező apja és öcse előtt. A várható csípős megjegyzéseknek ezzel még inkább kiszolgáltatva őt. Wilhelm egy cukrász család sarja volt. Egy szemgyerek, aki az apja szorgalma által felvirágoztatott, családi vállalkozás kegyeiben nőhetett fel. A szülei néhány év alatt felküzdötték magukat a polgári jólétet élvezők közé, remélve, hogy a fiúk egy gondosan megválasztott házassággal még fejjebb lépdel majd a társadalmi létrán. Egyáltalán nem örültek neki, hogy egy dokmunkás és egy varró nő lányának csapja a szelet. Fülig szerelmes, és onnan felfele már nem, nézett Frida aggódva a nővérére, újfent megállapítva, hogy milyen jó, hogy neki még nem kell ilyen ügyekkel foglalkoznia. Ami persze nem azt jelenti, hogy ne akadnának más, komoly problémák az életében, kapta maga elé a kezét. A vizelettől bűzlő Serbli hamar megtelt egy héttagú családnál. Nem maradt más lehetősége mint a cipőjébe bújni és felvenni a kabátját. Tartsd még egy kicsit vissza, a reggeli után én is megyek, szólalt meg Róza együttérzően. Senki nem ment szívesen a fagyos latrinákhoz, sötétben pedig még a felnőttek is írtóztak attól, hogy felkeressék. Frida toporgása azonban azt mutatta, hogy nincs ideje a várakozásra, ezért minden bátorságát összeszedve Felkapta az ablakban pislákoló olajlámpást, és behúzta maga mögött az ajtót. Hat óra múlt néhány perccel. A ház lakói már ébredeztek, de a hátsó udvar még üresen tátongott. Frida szapora léptekkel közelített az árnyék szék felé, nem nézett se jobbra, se balra, bízva benne, hogy nem szúr szemet a szellemeknek. A bátyja, Tobias, ijeszkedte gyakorta azzal, hogy az éjszaka és a reggel peremén eltávozott lelkek lepik el a negyedet, szemrevételezve, hogy kikkel gyarapítsák aznap a holttak birodalmát. Róza és Márta ugyan lehurrogták, és megpróbálták eloszlatni a kis húguk félelmeit, de a hajnali órákban ők sem szívesen léptek ki a házból. A túlvilág lakói helyett ők a földi halandóktól féltek, a szegény negyed alja népétől, azoktól a munkakerülőktől, akik a koldulás helyett kisebb-nagyobb rablásokkal próbálták megkeresni a napi betevőjüket. És azoktól a részek férfiaktól, akik az éjszakai tivornyát maguk mögött hagyva, hazafele botorkálva szívesen betévettek egy-egy kapuajba, remélve, hogy olyan fehér népre bukkannak, aki egy erőszakkal kicsikart csók vagy fogdosás után Végül megadja magát. Nem számítottak ritkaságnak az e fajta atrocitások. Ezért a lányok, asszonyok leginkább csak világosban végezték el a szükségleteiket. Vagy bent, a sarkába állított vödörbe, amit aztán a délelőtt folyamán vagy budiba ürítettek, vagy csak az utcára locsantottak. A földbe vájt a folyó felé lejtő nyitott kanálisba, bízva benne, hogy az eső magával sodorja majd az ürüléket.